Розділ 17. Стрижні сили Психотерапевтка Джулія Семюел, яка чудово знає, як давати раду горю, виділила головні структури, що підтримують нас на шляху до відбудови свого життя. Вона назвала їх стрижнями сили. Щоб їх створити, потрібна неабияка наполегливість. Підтримуючи кожен із них, ми отримуємо стійку конструкцію, що допоможе пережити кризу. Ось ці стрижні сили. Перше. Стосунки з померлою людиною. Коли ми втрачаємо близьку людину, наші стосунки з нею та любов не закінчуються. Щоб звикнути до втрати, треба знайти спосіб знову відчути близькість із нею. Наприклад, ходити в особливе для вас місце чи на її могилу. Друге. Стосунки із собою. У більшості розділів цієї книжки я говорю про самосвідомість. Щоб пережити горе, вона теж потрібна. Щоб зрозуміти свої механізми подолання болю, знайти спосіб отримати підтримку та подбати про своє здоров'я і добробут, ми повинні як слід прислухатись до власних потреб. 3. Вираження горя Не існує правильних способів вираження горя. Не має значення, хочете ви бути наодинці, губитись у спогадах чи ділитись із друзями. Ви маєте дозволити собі відчувати все, що вирує у вашій душі, та відверто виражати це. А коли емоції надто потужні, можете скористатись навичками, про які ми говорили у третьому розділі. Четверте. Час. Не треба намагатись розрахувати, скільки вам знадобиться часу, щоб пережити гори. Так ви завдасте собі зайвих страждань. Коли ви навколо буквально збиває вас з ніг, краще зосереджуватись на кожному окремому дні, доки не почуватиметесь досить сильними, щоб зазирнути далі в майбутнє. Заганяючи себе в певні часові межі, ви лише посилите біль і стрес. 5. Свідомість і тіло Як я казала в першому розділі, наш фізичний стан, емоції, думки та дії – це ніби прутики в кошику. Не можна змінити один, не зачепивши решту. Тож украй важливо дбати про кожен із цих аспектів нашого життя. Регулярні фізичні вправи, правильне харчування та спілкування з оточуючими допоможуть зберегти психологічну рівновагу, коли це найбільше потрібно. Шосте. Межі. Коли оточуючі починають сипати порадами про те, як нам пережити втрату, чи розповідають, коли ми маємо знову влитись у потік життя, абсолютно необхідно вміти захищати свої особисті межі. Коли ми розвиваємо самосвідомість та прислухаємось до власних потреб, іноді доводиться окреслювати лінії розмежування, щоб діяти у власних інтересах. Сьоме. Структура. У попередніх розділах я говорила, що людям потрібно підтримувати баланс між передбачуваністю та пригодами, між структурою та гнучкістю. Коли, зазнавши втрати, ми стаємо вразливими, треба дозволити собі певну гнучкість і погорювати, Але також слід підтримувати певний рівень життєвої структури, щоб не дати своїй емоційній конструкції розсипатись через відсутність здорових звичок на зразок фізичних вправ і спілкування з людьми. 8. Зосередженість. Коли нам бракує слів, аби описати переживання, варто просто зосередитись і спостерігати за своїм внутрішнім світом, візуалізуючи свої відчуття. Це допоможе відстежити зміни нашого емоційного та фізичного стану. Підсумок розділу. Ми здатні повернутися до життя після втрати, але для цього потрібен час і наполеглива тяжка робота. Шукайте нових способів відчувати зв'язок із близькою людиною. Скажімо, відвідуйте особливе для вас обох місце. Навіть горюючи, уважно прислухайтесь до своїх потреб. Не існує правильного способу вираження горя. Не намагайтесь вирахувати, скільки часу вам треба, щоб пережити горе.